Bolo to dávno, pradávno, keď ešte všetko bolo úplne inak. Piesok sa lial a voda sypala, stromom rástli konáre do zeme a korene do oblohy, vtáky plávali a ryby spievali. V tých časoch napríklad ani nosorožec ešte nemal na nose roh a preto sa nevolal nosorožec, ale iba noso. Aj jelene vyzerali úplne inak. Neboli to rýchle, bystronohé, mocné zvieratá, ale leniví a pažraví tučniaci, ktorí stále iba jedli a jedli. Veď ako nazvať zviera, ktoré stále len je a je a je len lenivé. Už pravda, že jeleň. A to meno im zostalo dodnes, aj keď sa už pre jelene vôbec nehodí. Alebo takí ješkovia, tí tiež vyzerali úplne inak než dnes. No, úplne inak. Úplne asi nie. Tiež boli malí, brúškatí, s krátkými nôžkami, porastení krátkou hnedastou srstou, s drobnými, bystrými, čiernymi očkami po oboch stranách zvedavého rypáčika. Viem, že aj teraz sú skoro takí istí, ale preca len iba skoro, a nie taký istý. Ježkovia mali v tých časoch život, pravdu povediac, neľahký a neveselý. Veď nemali sílu ako medveď alebo rýs, aby sa ubránili pred pažravou líškou a väčšne hladným vlkom. Nevedeli ani šikovne šplhať po stromoch ako veveričky, ani sa zahrabať silnými labkami po zem ako krtkovia. A nemali ani dlhé a bystré nohy ako zajac, aby mohli utiecť. Ťažko preťažko sa žilo malým ježúrikom. Vyrývali si malé brlú pod vývratmi, hľadali skrýše v bútľavinách povalených stromov a v dierach pod skalami. V nich sa ukrývali po celý deň. Iba v noci sa odvážili narýchlo vybehnúť a pohľadať, čo to pod zub. Čože je to za život? Povedal jedného dňa, Malý Ježko joško. stále sa len skrývať a triasť od strachu. Už mám toho dosť. Idem za kráľom zvierat a požiadam ho, aby nám dáko pomohol. Nikam ťa nepustím, vzlikala mama Ježuľa. Zostaneš doma a hotovo, rázne vyhlásil otec Jež. A ty nariekaj trochu tiššie mama, lebo ťa začuje líška a bude nám beda. Ale ješko joško, ako by bol hluchý. Nič nedbal ani na otcové hrozby, ani na mamine slzy. Popalil si buchty do batúho šteka, počkal, kým sa zotmelo. A keď už bola vonku tma ako v rohu, pobral sa do sveta. A tak šiel a šiel, kráčal cestou necestou. Vodne sa skrýval, v noci usilovne pochodoval. Až raz, ako tak ťapká čiernou tmou, narazil na niečo veľké, chlpaté. A chrápalo to až hrôza. Ješko sa nezľakol, ale hmatkal ňufáčikom i lapkami, hmatkal, až kým nenahmatal huňatú hlavu a na nej ucho. Trochu ním pomikal a polohlasne sa spýtal – E, e, Prepáčte, prosím, nie ste náhodou, e, lev, kráľ zvierat? Lebo agánu, vaše veličenstvo, tak by som mal takú, takú malú prozbičku. Ješko Joško ani nestihol dopovedať. Chlpáč ho paprčov zdrapol za kožu na chrbte, poriadnením zatriasol. Ja ti dám levatý škrčok. Nevidíš, že som orangutan? Pralesa pán? Nevidím, pán Orangutan, je tma, šepol Ježko. Keď je tma, tak spí a nebuď ma, lebo ťa raz dva naučím poriadku. Až vác, hodil milého Ješka do krovia, len to tak zahúčalo. Ješko Joško by sa možno bol aj dochrámal a tým by sa naše rozprávanie o ňom skončilo, ale mal šťastie. No, šťastie je možno silné slovo, jednoducho spadol na spiaceho hada. Už ste niekedy spadli na hada? Alebo stúpili? Nie? Buďte radi. To je totiž zážitok, ktorý by sa vám mohol veľmi nevyplatiť. Had, na ktorého stúpate, alebo naň padáte, dokáže sa na smrť uraziť a dá to aj náležite nepozorníkovi na vedomie. Veru by bolo poješkovi, keby nebola tma a had nebol rozospatý. Kým ježko stihol vyjachtať svoju otázku, had švihol chvostom a ježúrik novou hrčou na hlave pokračoval v putovaní džungľou vzdušnou cestou. Prístal medzi nohami obrovského bivola. Ten sa vydesil, Mikol nohou, Ježkovi pribudla modrina a gúľal sa ďalej. A takto šlo od zvieraťa k zvieraťu po zemi, vo vzduchu, v tráve i kroví. Oťapený, potlkaný ježko sa až za svitania domotkal nákúsi čistinku. Potešil sa, že si konečne vydýchne, lenže tam sa práve zobúdzal. Skúste uhádnuť kto? Lev. Na môj dušu, Lev, jeho veličenstvo, kráľ zvierat osobne. Ale aby ste vedeli, veličenstvo malo od dávna taký zvyk: každé ráno na miesto rozcvičky ráčilo 20 krát kýchnuť. Ale nie iba tak, ako hocikto. Tie kýchnutia boli naozaj hodné kráľa. To boli kýchy, ako výstrali z dela. Ráčik! Zasvišťal výchor Ježkovi okolo uší. Čí! Preleteli mu ponad hlavu zo dve lopaty piesku, ktoré kýchnutie zvierilo. Čí! Ledva, ledva sa zachytil otr strávy, aby ho neodfúklo a v prestávke medzi kráľovskými kýchnutiami zakričal e, – Prepáčte, nie ste vy náhodou, leú kráľ zvierat? Veličenstvo, ktoré sa práve nadýchovalo na ďalšie bohatierske kýchnutie, sa zarazilo na toľko bezočivosťou. Ty krpaté nič, ty chlpaté škvrňa, ty si dovoluješ kráľa zvierat vyrušovať pri rannejšom kýchaní! Za trest ťa na kašu rozpučím! Zúrivo zareval Leu, zodvihol labu a... Číj! Obrovské kýchnutie odfúklo ježúrika preč spod hrozby najurodzenejšej laby. Ježko sa na odgúľal, ale nahnevaný lev za ním a... Hup, Ďalšie mocné kýchnutie ježka zasa na odgúľalo a zachránilo mu život. Ale stále beží za ním a kýcha, beží a kýcha. Ješko ani nestačil počítať, či už tých kýchnutí bolo 20. A veru by mu bolo potom 20 tom kýchu beda, keby ho nebolo odfúklo do húštiny kaktusov. A kaktusy, ako viete, neberú ohľad ani na tie najúrodzenejšie kráľovské laby. Pichajú každého a hrozne. A tak aj veličenstvo iba zarevalo od bolesti a odkrývalo vylizovať si rany z kaktusových bodlín. Aj Ježkovi sa zopárostňou zabodlo do kožucha, ale pretože je maličký, preklzol spodom a ukryl sa v pichľavej húštine. Nož tak, povedal si Ježko, ako sa zdá, jeho veličenstvo nemá ani pomyslenia na to, aby nám ješkom dáko pomohlo. A keby len to? Rozzúrený, lev obchádza kaktusovisko a čaká na mňa. Hm. A keď sa mu dostanem do paprč, bude mi beda. Keby tu neboli kaktusy, už by dávno bolo po mne. Zachránil som sa len vďaka tomu, že kaktusových ostňov sa bojí aj samotný kráľ zvierat. Eh keby tak kaktusová húština siahala až k nášmu brlú Mohol by som pekne preklznúť pomedzi kaktusy až domov. A tu mu v hlave skrsol nápad. Keď nie sú kaktusy na ceste domov, možno by stačilo vziať jeden poriadny zo sebou. Povedzme, na chrbát. Ja, au, au, to bol ale hlúpy nápad. Pycha! Šúchal si Ješko-Joško popichaný chrbátik. V tom zazrel kaktus, ktorému dužinu kto si vyhlodal: možno myši, možno mravce. Na tom však vôbec teraz nezáležalo. Ješko zobral polovičku kaktusu, naložil si ju na chrbát ostňami nahor a pobral sa spokojne domov. Teraz sa už nemusel nikoho báť pred kaktusovými bodlinami každý radšej ustúpil. Od tých čias všetky ježe nosia svoj ostnatý kožúšok, pichľavý pancier, ktorý ich ochráni aj pred samotným levom. Veď uznajte, ktorý hlupák by skúšal začínať si niečo s pochodujúcim kaktusom? Maješko pichliač, lebo ihly pichľavé S kožuchami vytrčajú na chrbte i na hlave